El castell ambulant. Sophie, que ja hem tancat la botiga. Per què no véns amb nosaltres, avui? No, que haig d'acabar això. Aneu, que tinc feina. D'acord, com vulguis. Mm. Anem, noies! Espereu-me! Adéu. Espereu-vos! És el castell d'Anhaul.' Howl. Què? D'en No l'havia vist mai tant de prop. És sinistre. Penseu que en Haul baixarà al poble? Ara s'allunya, se n'ha anat. No, s'ha amagat dels avions, darrere la boira. Heu sentit el que li va passar aquella noia de South Heaven? Diuen que en Howe li va arrencar el cor. Quina por! Què? No pateixis! Només s'endúen les noies guapes. No, prou! Anem! Sou dolentes! No fa gràcia! sembla que hi ha una rateta que s'ha perdut. Uh, no, uh, no m'he perdut. Em sembla que la rateta té set. L'hauríem de convidar a prendre un te. No, gràcies. La meva germana m'espera. És guapa per ser una rateta. Digues, quants anys tens? Vius a prop? Deixin-me en pau! Ah, ho veus? Amb aquest bigoti espantes les noies. I què? M'agrada més espantada. Oh, eres aquí, reina. Perdona que faci tard. Ei, que està amb nosaltres. Ah, sí? Des de quan? A mi m'ha semblat que ja us n'anàveu <tots> <tots> Què coi passa? On anem? No els ho tinguis en compte En realitat no som mala gent On vas? Aquesta tarda t'acompanyaré jo Jo només anava fins al cafè del Kaiser No té t'amoïnis, però em segueixen Fes com si res Em sap greu, ara també hi estàs ficada. Per aquí! Agafa'n! I ara, estira les cames i comença a caminar. Tant, oi? Com si ho haguessis fet sempre. No els de distreure, però... tu espera't una mica abans de sortir. Gràcies. A reveure. Ah, ah, ah. mm. Tinguí, no gràcies. No tens bombons en forma de l'Eti. Sí, ara toca a mi, l'Eti. Tinguí. A quina hora sóc? Ei, hey, a tu ja t'atès. Què ha fet? Letty, que em toca a mi. On vas? Sophie! Letty. Què ha passat? M'han dit que has arribat volant al nostre balcó. Llavors, és veritat, no ha sigut un sol. Letty, si voleu, podeu passar al meu despatx. De fet, haig de tornar a treballar, però gràcies... De res. Vaja, llavors, havia de ser un mag. Però s'ha portat molt bé amb mi. M'ha rescatat, Letty clar, perquè ha intentat robar-te el cor. Has tingut molta sort, Sophie. Si el mac hagués sigut en Howl, se t'hauria menjat. No ho crec. En Howl només es menja les noies guapes. No hi tornis. Has d'anar molt en compte. Hi ha molts perills aquí fora. I diuen que la bruixa de l'hermot torna a estar a la White. Que em sents, Sophie? Eh? Ah! Oh. Ah! Lety, els pastissos de xocolata ja estan fets. Gràcies, ara vinc. Entesos. Val més que me'n vagi, Lety. Només volia comprovar que estaves bé. Hola, Lety. Hola, senyora Flair. Vinga, Sophie, de veritat et vols passar la vida a la botiga de barrets? El pare se l'estimava tant, aquesta botiga, i jo sóc la gran, no em fa res. Jo no et pregunto què volia el teu pare, sinó el que vols tu. No ho sé. Adéu, Leti, a reveure! M'alegro de tornar-lo a veure! I jo, tu! Val més que me'n vagi. És la teva vida, Sophie! Per una vegada pensa en tu! Mm. Em sap greu, però la botiga està tancada, senyora. Juraria que havia tancat la porta. Em decavem el fixat. Quina botiga tan vulgar. No havia vist mai uns barrets tan ridículs. I tu ets de bon tras la cosa més vulgar de la tenda. Em sap greu, però se n'haurà d'anar. Se surt per aquí, senyora. Goses desafiar la bruixa de l'armot? Que valenta! La bruixa de l'armat? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! El millor d'aquest encanteri és que no el pots explicar a ningú. Saluda en Howl, de part meva. <laughs> Que aquesta sóc jo! Oh, no t'atabalis! No t'atabalis! No et deixis dominar pel pànic, Sophie! Tot s'arreglarà. Tornaràs a ser la de sempre. Tot s'arreglarà, Sophie. Ja ho veuràs. Tot s'arreglarà. baixat avui, senyora. Que és estrany, què li deu haver passat? Sophie? Sophie? Sophie? No entris, estic molt refredada. No vull que t'encomanis. Tens la peu fatal. Sembla com si tinguessis 90 anys. No em quedaré al llit tot el dia, no pateixis. Bé. Si no estàs segura? Ah oh, sobi. Oh. Tampoc estic tan malament, no té un nidor encara estàs en bona forma. I aquesta roba et va bé. Però no et pots quedar aquí eternament. Ser vell és pitjor del que em pensava. Senyora, vol que l'ajudi? Gràcies per l'oferiment. Molt amable per part seva. I tant! Pot pujar darrere, si vol. Però on va? Només una mica més enllà d'on van vostès. Senyora! Deu estar estonada d'anar cap allà dalt. Per allà només hi ha bruixes i mags. Gràcies. Ho tindré en compte. Se n'hi va tota sola, l'ermot? Diu que busca la seva germana. petita. No hi arribaré mai, amb aquestes cames. Almenys encara no m'han caigut les dents. Això podria servir-me de bastó. A veure... Oh, serà massa gran. A aquesta vella no li portaràs la contrària. Amunt! Oh, oh, oh. Un espant ocells. Em pensava que no fossis un d'aquells homes becosos. Com t'ho fas per aguantar-te dret tot sol? I el teu cap és un... No els he suportat mai, els naps, des de petita. Almenys ja no estàs cap per vall. Adeu-siau. Fa massa fred i encara veig el poble. No he avançat gaire. Mm. Vés-te'n! Pare de seguir-me! No cal que em donis les gràcies, home! Segur que t'han fet algun encanteri i jo ja no he tingut ben bé prou de bruixoós i encanteris. Així que buscat un gam i planta't'! Aquest vestú és perfecte, ben bé el que necessitava. I ara, si vols fer un altre favor, per què no em busques un lloc per dormir? Ah. Vaja, sembla que amb l'edat m'he tornat més llista. No et imagina't mai que és tan difícil moure't quan et fas vell. Ai. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Algo ens és un foc. Potser hi ha alguna cabana per aquí a però... prop. Què fet? Això és el castell de Haun. No em refria això quan t'he dit que em trobessis un lloc per passar la nit. <susurra> Què et sembla? I això em diuen castell? Deu ser l'entrada. més a poc a poc. si us plau? sis plau! Et decideixte d'una vegada? em deixaràs atar o oh, no? Oh! Oh, oh. oh la manleta! gràcies. Suposo que el haul no li vintrà de vos menjar-se el cor d'una vella carraca com jo. Ha estat un plaer coneixer-te, ni que siguis la verdura que m'agrada menys. Cuida't cap de nap. Siento, No me l'imaginava així, un castell. Mm. Ah... Almenys un avantatge de ser vella és que ja no tens por de res. Mm. A tu sí que t'han fet un encanteni dels oh. bons, iaia. No et serà gens fàcil deslliurar-te'n. El foc parla. I a més, no pots explicar a ningú, oi? Tu ets en Howl? No, sóc un dimoni del foc molt poderós. Em dic calcifer. Un dimoni del foc? Tu hauries de ser capaç de desfer l'encanteri. Seria possible. Si tu trobes la manera de desfer la maledicció que em té presoner, jo desfaré el teu encanteri. Si ets un dimoni, com sé que em puc refiar de tu? Em promets ajudar-me si t'ajudo? Els dimonis no fem promeses. Aleshores, busca-te'n un altre. Au, va, compareix-te de mi. Estic presoner en aquest castell i en Howl em tracta com si fos el seu esclau. Haig de tenir el castell en marxa cal fa l'aigua a les habitacions. Baixa! Deu Si sí, terrible! Només has d'esbrinar, què és el que m'uneix en haulas i es desfarà la maledicció. Després, quan sigui lliure, podré desfer el teu encanteri. D'acord! Tracta fet! Ya ja! Ya ja! Doncs sí que m'ajudaràs. La Truquen a la porta de Potsheven! Com hi ha entrat, aquí? <truh> Un moment! Senyor alcalde, què devem l'honor? Bona tarda, senyor. Què hi és, el Mac Jenkins? El senyor no hi és, en aquest moment, però quan no hi és, jo puc parlar en nom seu. És una invitació de sa majestat, el rei. Ha arribat l'hora de la guerra. Sa majestat necessita que tots els mags i totes les bruixes del regne vagin a defensar la pàtria. El mag Jenkins s'ha de presentar a palau immediatament. Això és tot. Oh. La guerra. No m'ho puc creure que hàgim arribat a jo. I quina mena de persona és vostè? En Calcifer m'ha dit que podia passar. No és veritat. Ha entrat tota sola des de l'armot. Vé de l'armot? És estrany. I com ho sabem, que no és una bruixa? Tu creus que jo decidiria entrar una bruixa? Una altra vegada a la porta de Port Heaven! Deu ser algun client. Un moment! Què vols, menudar? Vinc a buscar un encanteri. Fo, oh, sí, passa, plau. Sí. No et moguis i no toquis res. Mmm... -hmm. Això és l'Hermot. Senyora, vostè també és bruixa? Eh? eh? Esclar, sóc la bruixa més dolenta del regne. Espargiu aquestes pòlvores a la barca i els vents us seran favorables. Gràcies. Adéu. Para de dir mentides als nostres clients. I tu què? Portes una disfressa? Jo practico la meva màgia. Mm? Ara és la porta de Kingsbury! Un moment! Disculpi, això és la residència del Gran Mac Pendragon, senyor. Sí! Porto una invitació de Sa Majestat al rei. Informa al senyor Pendragon que tots els mags han de presentar a Palau per complir les seves obligacions. Li faré saber immediatament. Soma la capital del regne. Cap tins hi o et quedarà sense nas. No toquis res. És una casa màgica, no? Digue'n cap on porta el Senyal Negre. Això només ho sap el Mestre Howl. Vaig esmolzar amb modo de gana. No et ve de gust menjar uns ous ferrats amb cançalada? No podem coure res. El Mestre Howl no hi és. <laughs> No pateixis, jo sé cuinar. Tan és. En calcifer només obeeix al mestre Haul. Exacte, ja ja tu no t'obeiré. Ah, oh, el meu barret. Així està millor. Mm -hmm. Mol bé, que calci fer. Anem a cuinar. Jo no cuino, sóc un poderós i terrorífic timoni del foc! I si et tiro una galleda d'aigua freda a la cara? O potser haig d'explicar en Howl això del nostre tracte. Uh, uh, uh, no t'hauria d'haver deixat entrar. Bé, què me'n dius? Uh, uh, uh, uh, uh. Això mateix, ets un foc molt bo. Uh, uh, penso cremar la cançalada. En Calcifer li fa cas. Em sembla que prepararé un te. Tens una tatera? clar. La tatera... Uh, uh. Uh. Uh. Mestre Howl, han vingut els missatgers del rei. Diuen que has de presentar-te a Palau igual que en Pendragon i en Jenkins. Mm -hmm. uh. Calcifei. Et veig molt obedient. No pel meu gust. M'hi ha obligat. No tothom ho pot fer, això. I tu? Qui ets? Ah, ah Pots dir-me jaia Sophie. Sóc la criada nova. He començat a treballar avui. Donem això. Ah, ai. Dóna'm dos talls ah. més de cansalada i sis ous d'aquests. Ah! Ah! Manja. I qui t'ha contractat perquè netegis? nategis? Ah, vingua mateixa no puc suportar tot això tan brut. Uh -huh. Marca'l, els plats! Aquí l'únic que treballa de veritat, sóc jo! Vine esmorzem nosaltres, Sophie. A perquè els altres estan bruts. He trobat una feina que n'he fet amb mida. Agafa pa, marca'l. Gràcies. Sophie. Oh Gràcies. Bé, amics, mengem. Bon profit. Bon profit! Ja no recordava l'última vegada que vam esmorzar de veritat. Mm, mm, mm. Fins i tot les bones maneres fallen aquí. Bé, què hi tens amagat a la butxaca, Safi? Eh? Ah. Mm. Què és això? Dona-m'ho. Mm. Oh? la taula, Ha, sapps ja agir-ho? És un encanteri molt antic i també molt poderós. És de la bruixada de l'armot? Tu et vas en passarar un estel fugisser, home sense cor. Aviat el teu cor serà meu. Això no és bo per la taula.! Ah! Ha desaparegut. La marca ha desaparegut, però el sortilegi no. Disculpeu-me, amics. si plau, seguiu menjant. Calcifer. Porta el castell 100 quilòmetres a Ponent. I fes el favor d'escalfar l'aigua per banyar-me. Eh? Yeah, ho haig de fer tot jo? Tu no treballes per la bruixa de l'armat, oi? No hi treballaria mai per aquell coi de bruixa. És ella la com que... Jo... Jo... Jo... jo... Si un dia l'enxampo l'agafaré pel coll i l'escanyaré. Acaba d'esmorzar. Ja no ho aguanto més. Vosaltres bestiales far de què? Si no voleu deixar fer. Pareu de mirar-pa com si fos una ia estonada. Bon dia, està punt la meva porció. Torni després, allà dins hi ha una bruixa rabiosa. Llavors, amb ah, ah, ah. No et passarà res. Vull treure la cendra. Sí em passarà. Me apagaré! Auxili! Que caic! Ah, ah, ah, ah, ah. Me apago! Ah, auxili! Sòfia, afanya't! Ah, auxili! Ah. Creiré que no turmentis al meu amic. Mestre Howl, penses sortir, ara? Marca'l. Vigila que la criada nova no es passi de la ratlla quan jo no hi sóc. Sophie, què has fet, ara? Mm -hmm. Ha estat a punt de matar-me. I si jo moro, en Howl també morirà, recorda-ho! No! Va, calla, que no t'ha passat res! I para d'empipar-me, que tinc molta feina! Espera't! Espera't! Espera't! No hi pots pujar, aquí dalt! Si hi ha alguna cosa, que no vols que llenci, si val més que amaguis. Eh, eh, deixa la meva habitació pel final, entesos? <tots> Aquestes rauxes de mal geni em donen una mica d'energia. Oh, quina cofurna! Hmm. Oh! Oh! Mm. Si no, aquí només treballo jo! M'has deixat impressionada! Ets un dimònic de foc de primera! Viu com una centella! Com una centella? Viu com una centella! Això és preciós. Sí, el llac de les estrelles. Oh, oh, oh. Mm -hmm. Què hi deu fer, aquí, aquest bastó? Oh. Dona'm un cop de mà, sí. marca És un espant d'ocells. Sí, jo li dic cap de nap. No sé com, però sempre acaba cap per avall. Em segueix a tot arreu. Sembla que li caig simpàtica. Sophie, segur que no ets una bruixa? Ui, sí! Sóc una bruixa de les pitjors de les que netegen. Ha d'estendre la roba. Aquest pas de seguit estarà seca. Segur que és una mena de dimoni. En Calcifer no li fa res que sigui aquí. És veritat. Segur que deu ser un dimoni. Però és el que em va portar aquí. Potser és un dels bons. He passat tota la roba neta. Oh, gràcies. Val més que tornem cap dins. Que estrany. No m'havia sentit mai tan en pau com ara. Pudor de carn cremada i metall. Si continues volant així, no podràs tornar a ser humà. Ho has vist? La Sophie m'ha posat llenya a prop. Aquesta guerra és terrible, Juan. Bombardejat tot des de la costa sud fins a la frontera nord. Ara està tot en flames. No suporto el foc de la pólvora. És un foc que no té gens de classe. Avui m'han atacat els meus. Qui, la bruixa de l'Armot? No, uns mags venuts que s'han volgut convertir en monstres per servir el rei. Se'm penediran del que han fet. Ja no podran tornar a ser humans. Tant se'ls en dona. Després de la guerra ni se'n recordaran que eren humans. I tu, que no t'havies de presentar davant del rei, també? Estic cansat. Escalfar aigua perquè em pugui banyar. Què? Una altra vegada? A sí, ja estàs malgastant la meva aigua calenta una altra vegada. Per què anem a comprar? El mestre Howl gairebé no menja res. Sí, és una pena. Bon dia. Bon dia. No t'encanta anar al mercat al matí? I mira l'aigua. Jo no havia vist mai el mar és preciós. Doncs està com sempre. M'agraden les patates. Vinga, paga. Passi-ho bé. Bon dia tingui. Torni quan vulgui. Tot el que tinc ho pescat aquest matí. Veig que sap triar. M'agrada Un dels nostres vaixells ha entrat a port. Sembla, Sembla que hi ha hagut una batalla molt dura. Què ha passat? Em sap greu. Està tancat. més del que puc suportar, marxem. Diuen que la flota n'avela és davant de l'abatia. Mm -hmm. Hi ha un esbirru de la Bruixa, aquí. Què? Eh? No et moguis. És a bo que passes de nosaltres. Se n'ha anat. No entenc com és que no l'ha vist ningú més. És el tirat les copes! Mira, algú per bé, en és això? Tiren propaganda! Sofi! No agafin la propaganda, és dels enemics! Sofi, et trobes bé? Només necessito un got d'aigua. Espera't! Mira, mira, mira què els fet, els meus cabells! Mm. Oh, quin color tan maco! No, és horrorós! M'has remenat totes les pocions de la cambra de bany! T'he les coses, no t'he remenat res! Netejar, netejar! T'he dit que no toquessis els meus objectes personals! Ara estic repugnant! No puc seguir vivint així! <ríe> Bau oh, va, no n'hi ha per tant oh, t'hauries de tornar a mirar, aquest color et queda millor. Em rendeixo. No t'he sentit continuar vivint si no puc ser, guapo. Oh oh. oh. oh. Haul, pare! Ja n'hi ha prou! Ha cridat els esperits de la foscor. Va passar el mateix una vegada que una noia li va donar carbassa. Ai. Vinga, Haul, si estàs bé. Només cal que tornis a tenyir. Sents? Oh! oh, oh, oh, oh. oh. Volve! Trobes que és dolent, això teu un don jo. no he sigut mai guapa! No tut tip, not't plegat. Que ets sempre tan a casa. Necessitem que ens ajudis. En Haul està molt malament. Haul, ja n'hi ha prou. M'ofego! <sustes> <sustes> Sophie! Fes alguna cosa, va! Oh, Quin malodrama. Sophie, s'ha mort. No, està bé. Només és una rebequeria. Vinga, va, ajuda'm. Sí. Ah. un <susurIm> ah. <susurIm> ah. <susurIm> omplint la banyera, marca'l. Vinga, Jauro, i et podries pujar solent. Ajuda'l tu, sol, eh? oh. Ajuda tu marca'l. Entesos. Ara ho haig de tornar a netejar tot. T'he portat un got de llet. Com vols? Bé, te la deixo aquí. veu ne una mica abans que es refredi. Oh, un moment, Sophie. Vols una mica de llet? La Bruixa de l'Hermot intenta trobar el meu castell. Eh? Oh! He vist un dels seus esbirros al port. Sóc un covard, l'únic que faig és amagar-me. I tota aquesta màgia només és per evitar que ningú s'acosti. Estic tan espantat que no suporto pensar-hi. Howl, per què vols fer se de tu la Bruixa de l'Hermot? Em va semblar interessant i vaig voler íntimar i llavors em vaig adonar que no ho era i vaig fugir. Però ja no puc fugir més. M'ig mm. de presentar a Palau igual que que en Jenkins i en Pendràgon. Per cer quants alilies tens tu? Tots els que calguin per continuar sent lliure. Mm. Podries refusar la invitació del rei? Veus això? És el jurament que vaig fer quan vaig entrar a la Reial Acadèmia de màgia vaig de presentar a Palau sempre que se'n convoqui. Saps què? Potser t'anirà bé anar a veure el rei. Què? Explica-li com et sents. Explica-li que aquesta guerra no té sentit i nega't a prendre i part. Oh. És evident que no saps com és aquesta gent. Què vols dir? És el nostre rei i s'hauria d'interessar pel que pensen els seus súbdits. Ja ho sé! En comptes d'allò hi aniràs tu, a palau. Què? Els diràs que ets la mare d'en Pendragon. I que el teu fill és un mag tan covard que ni tan sols s'atreveix a presentar-se. Potser així, Madame Suleiman deixa de pensar en mi per sempre. Madame Suleiman? Penses portar aquest barret? Després de fer servir la meva màgia perquè tinguis un vestit bonic? Cuida'l, Mèrkel. Mm. Que tinguis sort! Mm. Oh! Oh! Aquesta molet és perquè tornis sana i estalvia. No pateixis, jo et seguiré disfressat. Va, te n'has d'anar! Perquè tinc la sensació que això no sortirà bé? Mm. No, haver disfressat en Howl, no penso que s'hagi vestit de cor. I tampoc penso que s'hagi disfressat de colom. Deu ser aquella dona. Em falta molt per arribar. Penses que la bellesa és una cosa per riure? Saps que difícil que és fer les coses quan s'és vell? Mira qui ve per aquí la vulgar noieta de la botiga de barrets. La bruixa de l'Hermot. Gràcies per donar la meva nota ardent en Howl. Com es troba, per cert? Es comporta com un nen gran i m'està matant de tant treballar com a criada del castell. Oh, oh, oh, oh, oh. Quina meravella! I explica'm què t'ha portat fins aquí a Palau. Vinc a demanar feina. Estic farta de treballar per en Howl. I tu què hi fas, aquí? He rebut una invitació reial. Per fi la idiota de la Suleiman ha entès que necessita els meus poders. Si ets tan poderosa, per què no desfàs l'encanteri que em vas fer? Hom sap greu, estimada, però el meu talent serveix per fer encanteris, No per desfer-los. Adeu, iaia. No! espera un moment! Torna aquí, ara mateix! Si no m'hauria d'haver ocupat de tu, l'hauria deixat baldada! Es pot saber què us passa? Ho sento, senyora. A partir d'aquí, els vehicles no poden passar. Haurà de continuar a peu. Aquesta Soliman... fa servir la seva màgia per obligar-me a pujar a peu a aquest coll d'escales. Mm. Vinga, que ho aconseguirem. No sé que pisis tant. Espera't. Ajuda'm, no puc més. Què dius? T'has recordat de cop i volta de com no es desfàlen, Ai, ja t'ho he dit. Que no el sé desfer. Doncs comença a estudiar. No ho entenc D'on la treus, aquesta energia? Haig de reposar una mica Per què no ho deixes córrer? Acabaràs morta He esperat cinquanta anys perquè em convidessin a Palau. Des que ell em va desterrar i em va obligar a retirar-me l'armat. Doncs bona sort. Quina llàstima. Si fos més jove, et donaria un cop de mans, sap creu. Anem, ja Hau. <totx2> <totx2> oh, oh. oh. Ets una vella sense cor. Una altra pocada et deixaré repapiajant. Nena. Ai, un últim pas... Ja gairebé hi som. Ja he arribat a dalt! Sisplau, senyora, segueixin. L'haurem d'ajudar a pujar a aquestes escales. Tenim estrictament prohibit donar aquest tipus d'ajuda. Codes considerats. L'ha convidat el rei en persona. Vinga! Ànim! No et rendeixis, ara! Ets una bruixa o no? Va, calla. Què t'ha passat? Sembles molt més gran. Madame Pendragon i la bruixa de l'Armog. Una mica de compostura. No és això el que volies tant? Madame Pendragon i la Bruixa de l'Hermot! Et dius Pendragon? Per què em sona tant aquest nom? Perquè era ah, el nom de la meva botiga, o oh, és que ja no te'n recordes? Sí, es deia així? Esperi'ns aquí, sisplau. Ai, ai... Ah... Oh, ah! Oh! Una butaca per mi! Ah! Ah! Ah! Ah. Ah. Ah. Paul, ah. torna aquí. Hm, uh. acompanyem, senyora. Hm. Ah. Uh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. ah <laughs> Així que ets la mare d'en Haul, eh? Sí, sóc la senyora Pendragon. Deus està cansada. Seu, plau, Sí. Jo sóc Madame Suleiman, gran fatillera de sa majestat. mm No deu ser passeu, aquest gos. Es diu, Hén. Està al meu servei. T'ha acompanyat fins aquí. Oh. Mm -hmm. Ai. Suposo que en Hau no vindrà nosaltres. És un noi molt mandrós. M'ha a mi. Em sembla que no faria gaire servei al rei. Quin greu que em sap sentir-te això En Hau va ser l'últim aprenent que vaig acceptar. No he tingut mai un alumne amb tant de talent. Em feia feliç haver trobat per fi algú que donés la talla per succeir-me. Però un dia el dimoni li va robar el cor i no va tornar per acabar l'aprenentatge. I des d'aquell dia que fa servir la màgia amb finalitats purament egoistes. Senyora Pendragon. Sí? Aquest noi és molt perillós. Els seus poders són massa grans per a una persona sense cor. Si el domina l'egoisme, em fa poc acabarà com la brussa de l'ermot. Feu-la passar. Mm. Oh, però què t'ha passat? Només li he tornat el cos a l'edat que té realment. Tots els seus poders han desaparegut. I va haver un temps en què ella també era una poderosa fatillera amb un gran futur es va convertir en presonera del dimoni de la coobdícia que va consumir lentament el seu cos i la seva anima. Aquest regne ja no es pot permetre el luxe de deixar en llibertat bruixes i bruixots degenerats. Si en Jaul es presenta davant meu i jura utilitzar la seva màgia per servir al regne, li diré com es pot alliberar del seu dimoni, si no li arrabassaré els seus poders, igual que a ella. Li demano perdó. Però ja n'hi ha prou. Ara entenc per què en Howl no la volia venir a veure. És una trampa. Atreu els mags fins aquí amb una invitació del rei i quan vénen els desposseeix de tots els poders. En Howl no és un home sense cor. Potser és egoista i covard i de vegades és difícil d'entendre, però les seves intencions són bones. Ell només vol ser lliure. En Howl no vindrà i no la necessita la seva ajuda. Ell se'l podrà resoldre els seus problemes amb aquell dimoni. N'estic completament segura. Ara ho entenc. estàs enamorada d'en How, oi? How Has dit que vindrà en Ha? Oh, Ui, el seu por el seu cordi. Oh. I jo està bé calma d'una vegada en Haul no vindrà entesos. Oh ah. I és clar que vindrà. Conec les seves debilts, senyora Pendragon. Va oh. oh. gest estat? No us aixequeu. Bé, com us trobeu? Molt bé, us agraeixo l'interès. Se m'ha acudit venir-vos a veure. És millor que aguantar una reunió d'estat major. Em sento molt honorada. I les vostres convidades? Una és la mare d'en Howe, la senyora Pendragon. Oh. Gràcies per venir, però he decidit no fer servir la màgia per guanyar aquesta guerra. Hem intentat fer servir la màgia de madame Suleiman per protegir el palau del fogo enemic, però les bombes queien a les cases de la gent. Aquest és el problema de la màgia. Oi, Suleiman? Avui us trobo molt eloquent, majestat. Suleiman! Ah. Ah. Jo tinc la nova estratègia d'atac. Aquesta vegada els farem amiques! Ah! Ah! Ah! Suleiman és el millor doble que vas fabricat mai. Molt bé, segueix això. Us ho agraeixo, majestat. Reuneix els meus generals, sí, majestat. M'alegro de tornar-te a veure, Haol. Us veig molt bé, madame Suliman. Una disfresa poc enginyosa. No he vingut a enfrontar-me amb vos. He complert el jurament i he vingut quan se m'ha convocat. Ara, la meva mare i jo marxarem. Em sembla molt que no. Si el que passi, no miris cap avall. I és hora d'ensenyar la teva mare qui ets realment, Howl. Sí, seu aquí. Ah, has de portar aquests dos. Ho dir! Em sembla increïble que treballessis per la Suliman. En fi, suposo que és massa tard per fer-la fora. Sophie, agafa el comandament. Que jo no sé volar, estàs de broma? Eh? Ens guanyen terreny. Miraré de distreure'ls. Mentrestant, podeu tornar al meu castell de l'Armot. Com? Jo no sé el camí. Tranquil·la. Recordes l'anell que et vaig donar? Ella et guiarà. L'únic que has de fer és cridar en calcifer des del cor. En calcifer? Com brilla. Només has de seguir aquest raig i arribareu abans que es faci fosc. No ho puc fer això perquè m'has fet anar a palau si pensaves anar tu. Saber que hi eres tu m'ha donat el valor que em calia per anar -hi. Aquella dona em fa pànic, no m'hi podia enfrontar tot sol. M'ha salvat, Sophie. Allà podia haver-se desfet de mi. Ah, ah, ah! No el ah! Ah! Vaja, molt bé! T'ha sonat o què? Els portem avantatge. Us puc donar cinc minuts d'invisibilitat, així que aprofita'ls. No ara no! Ah, gràcies. Feia segles que no m'ho passava també. Suposo que en Jas deu pensar que s'ha desfet de mi. I ella és una mica jove per ser la seva mare. Som gairebé. Allò d'allà baix és el meu poble. I tu no et facis el simpàtic. No penses que em refiaré de tu. M'agradaria jugar! Jopiii! Marc, a l'ajuda! Com es fa terràquet? Ja sóc a casa Sophie, estàs ferida oh. T'he trobat a faltar I jo a tu, gràcies per venir-nos a buscar Heu anat massa lluny. Ja deu ser aquí, en Jaul? Tu. Estàs ferit. Sembla que pateixes molt. És tan No, no me n'aniré. T'ajudaré a desfer aquest encanterí que té presoner. Tu, si ni tan sols, ets capaç de desfer el teu. Em sembla que no ho entens. T'estimo. Arribes molt Que el calcifer acaba d'entrar en Howl? Sí, està molt malament. Val més que t'afanyis a trobar la manera de desfer el nostre encanteri. en Howl li queda poc temps, per si no t'has n'has adonat. Perquè es converteix en un monstre, és això? No et puc donar detalls de la maledicció, i Llavors hi has de saber. Saps què va dir, Madame Suleiman? Va dir que un dimoni va robar el cor en Howl. Explica'm-ho, què en saps tu? Ho sento, però això és informació confidencial. I què passa si et tiro una galleda ah! d'aigua freda? Si m'ofegues, en Hound també es morirà. Hola, cap de nap. Necessitem una dosi de valor Sòfie, ja estem! Molt bé! Que els hi fei obre més Som-hi, estireu! Estireu! Vinga! No he dit que et moguis! No sé per què miro de tenir el castellet. Només és una pila de deixalles. Ah, que és l'hora de dinar! Mm -hmm. Mm -hmm. Té, menja una mica més. No li donis menjar. És la bruixa de l'Hermot. No, és bona persona. I aquesta, vinga a mirar-me, En fa por. Mm, quin foc tan oh. bonic. Oh, Howl. Bon dia a tothom! Que bé que hagis tornat. Mestre Howl, ens podem quedar aquest gos, oi? La brussa de l'armot i el gos de la Soliman asseguts a la meva taula? Que els fer? Com és que els has deixat entrar al castell? No he sigut pas jo! És la Sòfila que està ballant l'avió davant dels meus morros! Ha, <sum> <sum> Sabia que era una gran pilot. Diria que tenim un nou membre a la família. Mm, tu també ets presoner d'un mal encanteri. Pel que sembla, en aquesta família, tots tenim problemes. Quin home tan guapo. Bé, tenim molta feina per fer. Ens n'anem. En A oh, on? Molt bé. N'estic tipt d'estar aquí, en un racó damunt. Madame Suleiman ens segueix la pista, així que ens hem d'afanyar. Em sembla que el teu encantari és massa fort per aquest viatge. T'hauràs de quedar aquí. Bé. Ja tà! Calci fer, Po a la sobre. Sí. Això em mateix. Ja està a punt que deu-vos aquí asseguts. Vés amb compte, eh? Endavant! trasllat, ja s'ha acabat. Podeu baixar de la taula. Oh! Això és increïble, Mestre Howell, que gran! Ah, oh, quin foc tan bonic! Oh, però si això Hi és... He passit una altra cambra de bany, ja que, segons sembla, la família continua creixent. Sophie, Vi aquí! Sophie! També hi ha afegit una altra habitació. Dona-li un cap d'ull. Oh. Oh. oh! oh! Per què ho has fet? Perquè tinguis una habitació digna de tu. Digues, està agrrada? És clar, és perfecta per una serventa. També t'he portat roba nova, però ja la veuràs després. Sophie, vine! Mira això! Mira, un pati! I la tenda <tots> també és nostra. Vinc, <tots> Sophie! Veus el color del 19? És una porta nova. Sophie, és un regal per tu. Vine amb mi. Uaah! T'agrada? És el meu jardí secret. És increïble. L'has creat amb la teva màgia? Només una mica per ajudar a créixer les flors. Sophie? Em sona tot moltíssim, encara que no hi havia estat mai, aquí. Em sento com si fos a casa. Vine amb mi. Sí. Mira, allà. Oh! Quina caseta tan preciosa. És el meu amagatall secret. Quan era un nen, m'hi passava moltes estones, tot sol. Vivies sol? El meu oncle, que era mac, em va donar aquest lloc perquè fos el meu estudi privat. Pots venir sempre que vulguis. Oh, què et passa? És que... m'agafa por. Tinc una sensació estranya que te n'aniràs. Howl, digue'm què passa. Si plau, tant me fa que siguis un monstre. Només guarrelo tot perquè pugueu viure còmodament. Amb totes les flors que hi ha aquí podries obrir una floristeria no trobes. Segur que també ho faries molt bé. Aleshores n'naniràs. Si es plau, estic convençu de que et puc ajudar. Encara que no sigui guapa i només serveixi per netejar. Sophie! Sophie, ets preciosa! En fi, el que té de bossa ser vella és que no hi perds gairebé res. <susurra> oh. I això, què hi fa, això, aquí? Un cuirassat. Continuen buscant ciutats per arrasar. És l'enemic o són dels nostres? Quina importància té? És l'he avariada, però no s'estavellarà. Oh. Haul! Ves per on? Venen cap aquí. Oh. Són els esbirros de la Soliman. Anem! Oh. Ah. Ves de pressa, ens hem d'enlairar! Sofie, et deixo aquí. Oh, no! No em deixis anar! Què ha passat? Oh. Soc massa vella perquè em tractin així. Bona nit, Sophie. Bona nit, Markle. No t'amoïnis pel mestre Howl. De vegades desapareix uns quants dies seguits. Gràcies. És bo saber-ho. Necessites res més? No, estic bé. Molt bé. Doncs bona nit. Estàs enamorada? No diguis que no has estat sospirant No diguis que no has estat sospirant tot el dia! Ja ho sabia. Tu has estat enamorada alguna vegada? És clar que sí i segueix justnt-ne. Sí? Els joves ben plantats són molt difícils d'entendre. però m'encanta el seu cor. Ets terrible. I són tan divertits.. Oh. Què és això? Una alarma de'atacaeri. Un atataca eric? Són molt lluny, però valdrà més que no sortis de casa aquesta nit. Segur que els esbirros de la Suleiman remouen cel i terra buscant aquest lloc. Quin foc més bo? Tingués aquesta casa ben amagada. Mare. Sophie! Oh! Oh, gràcies a Déu que ets aquí. T'he buscat per tot arreu. Però Sophie, mira quina cara, que bella que estàs. Tothom deia que era culpa meva que te n'haguessis anat. Em perdones, Sophie. Mare. M'has perdonat. Gairebé no la reconec, aquesta casa. Qui és aquesta dona? Oh, la propietària! Oh, Sophie, em descuidava d'explicar-t'ho. M'he tornat oh. a casar? És un home magnífic i és molt ric, així que podrem tornar a viure tots junts. Ja no hauràs de tornar a treballar de criada. T'ho agraeixo, mare, però m'agrada viure aquí. De debò? Oh, m'havia distret. Tinc un cotxe esperant fora. Me n'haig d'anar. Sophie, m'alegro tant d'haver-te trobat... Un altre dia em quedaré més estona per poder parlar, d'acord? Cuida't molt! Un oh. oh, cuc espia no se li ha acudit res millor a la Obre la boca que cal si fè! Espero que siguis molt feliç amb el teu nou marit. Gràcies, Sophie. Adéu, mare. Adéu. He fet el que m'han ordenat. Ara vull veure el meu marit. Sí, senyora. Segur que Madame Suleiman li agrairà els seus serveis. Perdona'm, Sophie. Mira quanta gent. Si segueixo fugint, aquest pas d'aquí no res al poble no quedarà ningú. Tu també vols marxar, Sofie? Què? Aquella senyora ha dit que volia que te n'anissis amb ella. Sí, bé. Me n'alegro que ens hàgim reconciliat. Oh, Sophie, no te'n oh, vagis. Oh, oh. T'estimo molt, t'has de quedar. Oh. Mm. Jo també t'estimo, Márkel, i em quedaré. De veritat? Mm -hmm. Perquè ara som una família. Sí, una família. Gràcies, Sophie.. Mm -hmm. No permetre que la Suleiman faci mal a en Howell. Però diari diu que hem guanyat. Només s'ho creuen els idiotes, el que diu el diari. No. Oh, que és estrany. Mai en que els he no els rebí pas. No pots parar de fumar aquest puro. Fa una pudor que espanta. No niguis un plei no sentne una vella joveneta. Marca'l, si us plau, pots obrir alguna finestra?. I mm. ha de tu no l'obriria aquesta finestra, reina. En el si fea massa feble per poder protegir la casa, els esberlos de la l'assoliment podrien entrar. Marca'l! Uh! Uh! Oh! Oh! Bon dia! Marc el dins, Vaig a veure com està la botiga. Sí! Per què no aneu tots a apagar els incendis? <totipat> Sapcreu, Sophie, hauria d'haver tornat abans. Estàs viu. Ah, oh, gràcies a Déu. Mestre Haun, Sophie, esteu bé? Cal fer. Aguanta una mica. Escolta, aquest burro no deu ser per casualitat un regal de la Suleiman. Haul m'ha agafat una cosa terrible, veus? Ara tinc gasos. Vaja, però si és en Haul... Tu i jo hem de seure i xerrar de tot cor. Creu-me que m'encantaria, però em sembla que ara no tinc temps. Em sorprès així que no penses tornar a fugir. Fins després, doncs. Quedat aquí, Sophie, en qu el ci feu us protegirà. I ho faré guàrdia aquí fora. No espera.! Cau, no sortis a fora.lles! Veé un altre atac i en qu el si fea massa feble per aturar les bombes. Doncs fugim! no t'hi enfrontis. Em sapreu, i ja estic cansat de fugir sempre. I a més, ara hi ha una cosa que vull protegir. A tout. Ah. Mm. ets on som en Howl té problemes Necessito que m'ajudis. Que boja. No puc moure les portes si no m'ajuda en Howl. Ho has d'intentar. Si no marxem en Howl, seguirà intentant protegir la botiga. Prefereixo que visqui com un covard. Vinga, marxem. Anem a fer un vol. Serem massa vulnerables. Ja ho som i si no ens afanyem en Howl no tindrà cap oportunitat. Sophie! Estan a punt de bombardejar la botiga. De pressa. Ajuda-la a sortir, d'acord? D'acord. Vindràs amb nosaltres, pugi. No puc, és impossible. Només en Howl em pot treure d'aquesta casa. No podem perdre més temps que els hi fer. Hem de fer alguna cosa. Ah, no ho facis, auxili! Ajuda una vella boja amb una pala! Si em treus per aquesta porta, el castell potser s'enfonsa. Calla! Estem a punt. Molt bé, anem. Uh, jo ens de sortit l'últim, Sophie. No sé què passarà, però t'asseguro que no serà bo. Uh. Ah! Ah! Ah! T'he dit que s'enfonsaria. Oh! Ah! A més, plau! Aquesta nau va cap al poble. el cuida-la, eh? Cap d'anap, ajuda'm a trobar la manera d'entrar. Tu no pateixis, que ara et cuidaré ella. aquí hi ha una entrada! Ara hi ja ha no deixis que em mulli. Espera un moment. Ah, això està moll! Uh. Apanya't! M'has sorbitat! Uh. Uh. M'ha tant de pressa! Entreu! El castell està destrossat! T'he dit que ens havíem de quedar. En Howl o ho podíem haver resolt. Oh! Escolta, Calcifi, això és una cosa que només pots fer tu. Necessito que moguis el que queda del castell i ens portis uh, on és en Haul. Què? Sé sí ho pots fer. Ets el millor foc diu com una centella. Però aquí no hi ha xamanella i, a més, m'estic quedant xoc i la fusta està molla. Diuen que en les pitjors circumstàncies els millors brillen més que mai. Ja, però en realitat això no s'ho creu ningú. Siguem sincers. Quin foc tan bonic. Per què no seus? Entesos. Necessito alguna cosa teva, Sophie. Per què? Això no puc fer tot sol. Els teus ulls? I la trena? Oh, damn. Quint prò que he fet? He tirat aigua en calça e i si he fet! també he mort en Howl! Ah! I wish I could be Quin És el Ja sé on sóc! És l'infantesa d'en Raul! Cap greu, Miro d'anar de pressa, però no puc deixar de plorar. Necessito que em portis fins en que els hi fes, si pots. ¡No sé de qué coñan A mi, em sembla, m'ha estirat aigua per sobre i en Haul i jo hem sobreviscut Em sembla que intentaré Està calent i aleteja com un ocell Perquè encara és el cor d'un nen Sisplau, que en fer pugui viure I que Haul torni a tenir el seu cor S'ha movut, o Príncepereu del regne veí. No sé com, vaig quedar presoner d'un encanteri. Aquest encanteri es desfà amb un petó del teu autèntic amor. Doncs sí. Si no hagués estat per la Sophie, no hauria tornat mai a ser jo. Vas, un jove molt ben plantat. Què ha passat? Què ha passat? Què hi faig, aquí? Em trobo molt malament, com si tingués un gran pes al pit. Un cor és una càrrega pesada. Oh, tens els cabells que et brillen amb la llum de les estrelles. Són preciosos. Gràcies, Gaul. T'estimo! Oh. <ríe> Sembla que el teu amor està enamorada d'un altre. Hauries de tornar a casa i dir el teu pare que aturi aquesta estúpida guerra. Això és exactament el que faré. Si estic segur d'alguna cosa és que els cors canvien. Quan hagi acabat aquesta guerra, tornaré. M'encanta quan parles així! Estan esperant que tornis ben plantat. Ah, ets aquí. M'hauries d'haver cridat abans, Gin. Què és el que heu estat fent? Mm? En Howl ha trobat el seu amor pel que veig. Petit traidor. Mm. S'ha acabat el joc. Que venguin el primer ministre i el ministre de Defensa. Acabarem d'una vegada aquesta guerra sense cap ni peus? Sí, senyora calci fer No creia que tornessis, calcifer. La veritat us trobava falta i sembla que ha de ploure. Jo també et trobava a faltar calci fer... Ah! Ah! Ah! Ah!